Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa tahbihi ajma'in Alhamdulillah selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini Syukur kita kepada Allah Taala atas ni'ma sehat wa afiat Dipanjakan usia alhamdulillah dapat kita ketemu lagi pada pagi ini Pembahagian ini bakal ia agak kurang kerana pada mulanya dulu kita mengamkan bulan ya. kalau tak silap saya. Kemudian karena ada beberapa kembang takut tak dapat giliran bulan belakang tak dapat diatur dengan baik antara jejak majinam jejak yang aman dan ini juga telah dimulakan pada 26 hari bulan lepas, jadi giliran saya di buat pada hari ini. Nah, kemudian kalau, macam lah, kita macam biasalah kita dua minggu sekali. Uh, saya akan mulakan dengan pelajaran fikir kita yaitu sepatutnya kita sesuai Setelah kita bincangkan berkenaan dengan zakat Kita akan bincangkan berkenaan dengan puasa Tetapi saya takhirkan puasa Kerana kita baru melalui puasa Saya akan mulakan dengan ini dengan pelajaran haji Jadi pelajaran fikir kita, pelajaran haji Dan insyaAllah, sama ada kita habiskan Kita bawa haji, baru kita pindah ke setahun ataupun bagali bau ini panjang dicangganya mungkin kita pelak itu nanti dah saya tengok macam mana nak selera ataupun di apa di kampung terus ya jadi mulai hari ini kita bincangkanlah berkenaan dengan bab haji kita atau umrah haji Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> waqayid qallahu ta'ala wa adzil binasi bil hajja tu karjalan wa ala kulli dabin ya'tin min kulli faj'in amir. Ya kadu manabi ala ummatikum Allahu fi ayyamin maluma ta'lamu raja'a qaumin bayna al-anab waqulu minha waqulul baida al-qatir man mal yaqdu takazum wa li uhum zuraqum wa liqawabu bil bayt al-adim Arjinna turukan al-banasiah untuk mengerjakan haji ketika mereka datang kepada kamu dengan berjalan kaki dan menunggangi unta yang kurus mereka datang dari tingkap terulang tahu yang jauh supaya mereka saksikan beberapa manfaat buat mereka, beberapa manfaat buat mereka dan mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang tertentu bersyukur atas nekmar rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka daripada daging berdaging ternakan atau diajadikan kurban. korban. kumunha, wa asyimul makanlah kamu daripadanya dan berilah kepada orang yang susah lebih petir rumah yang itu tata-tahu kemudian dalam mereka membuang segala kotoran-kotoran yang ada di negeri itu wa yuhuduruho dan dalam mereka menunaikan segala naba-naba mereka wa yatawafu bil baitil dan dalam mereka tau di rumah yang unggul ini itu berkenan Allah berkenaan dengan haji dan kita akan bincangkan nanti ayat itu lebih lanjut lagi ini segala pembukaan eh <tuh> seperti mana biasa perlu kita ketahui arti haji dari segi istilah dan dari bahasa kemudian arti umrah dan yang kita akan bincangkan hukum dunia hukum berkenaan dengan haji arti haji haji hajjaya huj dan orang yang mengerjakan haji atau sudah mengerjakan haji itu disebut hajj hajj haji. haji minit sahaja. Kalau amalan haji. Kalau orang yang sudah mengerjakan haji, dia sebut haj. Itu haji. Orang haji ya. Kalau perempuannya dia hajah. Harti haji dari segi bahasa ialah menuju. Menuju. Itu dari segi bahasa. Kalau Arab kalau berkata haji setiap bulan, saya menuju. Jumpa setiap bulan. Pergi untuk jumpa setiap bulan. Itu haji. Itu dari segi bahasa. Ya. Dari segi istilah syarat, haji yang ditarihkan dalam agama itu menuju mana? Menuju ke Baitullah Al-Hara Menuju Kaabah Baitullah Tapi menuju begitu untuk apa? Untuk tujuan ibadat Jadi kalau kita pergi ke Mekah menunjungi Kaabah Baitullah dengan tujuan ibadat nak tawaf, nak ta'i nak buat ibadah di sana dikatakan apa itu? Ayat itu sudah dinamakan haji. Ha. Tapi kalau kita jalan ini nak tengok saja. Nak berhati-berhati. Bukanlah haji. Makanan ini adalah dia. Ya. Jadi kalau begitu ada tujuan ibadah. Ha. Walaupun dalam ta'rif ini disebut. Dalam ta'rif haji saya disebut. Tahu sendiri beri terharam. Menuju ke, eh, menuju ke rumah suci. Beri terharam. Jadi itu saja. Untuk buat panasik, untuk buat ibadat, tetapi bukannya ibadat kita itu di Kaabah itu, kita ada lain, ya. ada bagi Alifah kalau haji, ada bagi Muzdalifah, ada pergi mina, menyontar Jamrah cukup dan sebagainya banyak ibadat, ada. tetapi yang disebut selalu Kaabah itu lah, kerana simbol ibadat. Di Mekah itu, wujudnya Ka'bah ka Baitullah. Inna Allah wala baik. Rumah yang pertama diletakkan oleh Allah Ta'ala. Untuk keraibadakan manusia, lalladhi bibakta. Itu di Mekah, kata Allah Ta'ala. Jadi, oleh sebab kebanyakan ataupun perkara yang utama yang dituju ke Mekah itu, Ka'bah ka Baitullah, maka ditaruhlah dalam kakrifnya, menuju ke Ba'ithullah. Nah, menuju ke Ba'ithullah. Oleh sebab itu, ingkop peraturan dan adab. Pergi Haji ke Baitullah. Bila sampai dia kena tak sebelum masuk umrah yang afdalnya awak di bawah di Kaabah Baitullah. Ha, ah, itu. Itu peraturan. Jangan pergi pada tempat lain dulu. Ubah pun jangan masuk dulu. Hotel pun jangan tu Dia bayangkan waktu dia ke tidak ada awak pergi Takbah tu Dia abang. Pertama, tak mau masuk Pekas menuju ba takbah Baisullah. Kerana kasas kita dah mulai tu. Ya. Nah, kalau awak masuk tu. Itu dengan niat haji tak masuk tu. Itu nak buang Umrah dulu. Atau memang datang Umrah? Tawah itu juga tawah Umrah. Tawah Umrah. Tawah. Nah, sudah tawaf omrah, sudah baik, sudah bersyukur Bagi maaf, nah, tak tahu masuk rumah Tak tahu masuk rumah saya suruh, nak, nak. Nah, nak duduk di bawah itu, pulang ya? Dan kalau sudah awak pergi haji itu membuat haji dulu Iaitu menamakan haji Ibrahim, niat haji dulu Awak itu rumah, tawaf udu Tawaf selamat datang Kerana tawaf haji, awak ok, belum boleh buat lagi itu Tadu-tadu Awak hanya boleh buat tawakal setelah awak tinggal alam. Jadi awak masuk mekah pun tawakal, tawakal pun tawakal, tuju, tawakal masuk tawar tujuh, tawar datang. Ah ha, itu. Jadi sebaik-baiknya menuju kita ke mekah itu pertama tempat pertama kita tuju, datang mekah. Nah kerana itulah timbul peribadatan manusia kepada Allah Taala pada tempat letakkan di muka bumi. Perpaduan umat manusia berada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baitul Allah Untuk tujuan ibadah, pada masa yang tertentu. Kalau haji itu ada masa. Ada waktunya. Sekarang ni sudah masa haji. Sudah. Ini sudah masuk bulan-bulan haji. Sudah kita boleh masuk ke Mekah, melihat haji. Sudah boleh. Mulai dari awal syawal. Ha, tapi kalau kita datang ke Mekah dan Ramadhan, kita tak boleh niat haji kerana waktu haji berutama eh? belum masuk waktu haji macam kita tak nak selayah belum masuk waktu haji, boleh tapi tak masuk waktu ya? haji kalau awak buat haji kenalah tunggu masuk waktu haji sekarang sudah masuk waktu haji mulai dari awal syawal sampailah lah sejurus sebelum bajar 10 sulhijjah akhir 9 sulhijjah jadi masa haji itu, dua bulan sembilan hari. Itulah musim haji. Antara dua hari raya. Dari awal syawal sampai akhir sembilan suruh hijah. Iaitu terbit saja fajar ke suruh hijau hijau. Terbit saja kajar hari raya, raya haji. Habislah haji. Itulah makna haji. Siapa-siapa yang pergi ke mekah dalam musim ini. Dengan niat nak buat haji, maka dia yang sebenarnya pergi haji. Kalau ha. haji lain kisah, yang ni lah, sama aja batinnya dia haji untuk tidakkan gitulah. Ah, lewat itu kita nak tahu, Allahumma, nabi Allah, AnNu berkata, yang, yang, ha. yang datang ramai, yang buat haji itu sikit. Kira yang datang ramai, yang buat haji itu sikit. Maksud yang buat haji sedikit, orang yang betul-betul amalannya itu untuk haji sedikit. Eh, tapi yang tak nak buat ni apa ya? Ha. Apa yang ada syarat-syarat batin haji itu banyak syarat batin. Syarat zahir ni orang boleh penuh je lah syarat batin. Itu ya, dah berapa, kan? ketua sana ada juga orang-orang bincang kan? Apa rupa memanggil seorang tu? Ya haji pulang kita kan pakai kata haji bulan haji bulan haji bulan haji anak haji Sebab kalau buat pakai haji eh hey, orang yang sudah haji betul dia dah haji rahimu sudah haji dia mahu tidak ah jadi kita nak panggil tu kan kita berhati hadirin lah, hari tengah ada todo ya tapi tak apa lah kalau kita panggil selain dia itu tak apa orang yang dipanggil haji itu kena buat isarnya aku betul-betul dah haji itu, ya ah Amal yang memang belum pergi zahir pun kan ada sebagai adi. Nah. Jadi perkataan hal itu. Suhaib Ibn Abdullah bin Ammarib kata, Al-Wabdu jadil. Hubungan-hubungan yang datang ramai. Al-Wabdu jadil. Hubungan-hubungan. Al-Wabdu jadil. Wal-ajutalil. Dan adi itu sikit. Ramai datang. Macam yang sudah kita jikapkan, selalu kita cakap sama teradil. Itu eh, sebab mana dalam padang Arafah Sepertinya ada seorang wali Allah Yang di padang Arafah Tentang berdoa dengan ramai. Kemudian dia dengar satu seruan Bahawa di padang Arafah ni ada 600 ribu umat manusia berkumpul Tetapi yang diterima oleh Allah Ta'ala cuma 6 orang ada. Nah. Yang berkumpul lah setara tu Ibu yang diterima enam orang eh, Ini yang tentu hadir Menanggit Wali Allah Bila mendengarkan saya Macam mana dia boleh masuk dalam enam orang Boleh ke dia masuk dalam enam orang kita Pilih ke dia dalam enam orang Dan datang enam orang tu Ibu yang nak pilih enam orang Ibarat Ya interview nak kita kerja, nak, nak diambil nama orang, yang masuk interview 600 ribu wah, ini yang diambil, itu tu yang paling top, stop kan? ya? yang paling senior yang paling senior ah. nangis dia nangis ya? kemudian dalam keadaan dia begitu sedih, takutlah kalau masih tak terima, dia orang dia tak diperima, dia akan diperima dia dengar lagi tak berceruan bahawa yang diterima enam orang ini diizinkan oleh Allah Taala dengan berkat mereka ini, setiap, setiap orang memberi bantuan kepada 600 ribu. Jadi enam orang, 600 ribu, semuanya dikabulkan Allah dengan berkat enam orang. Jadi maknanya yang haji betul nabi, yang haji betul yang haji betul betul yang nama. Yang lain tu hasilnya ada banyak masalah. Kami berkat orang nabi dapat jual. Ajar ah, secara pasti. Jadi kita menghadiri kapal bukan kerana itu, kerana banyak orang lain yang ibadah yang pada dirinya betul tu datang. Tidak ada satu niat, tidak ada sebarang atau melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Quran mengatakan ini wajah wajah yang yang kita telah tana, wajah Allah yang kamu tidak memahami. Inna taraatii wa bisshukrii wa taqiyaa, wa Alamin dilaa wa alaami. La shayi salahu bi dalikaa wa ala mina alaikin. Itu perkataan innafawdi wa Jadi musuh. Ketujuhnya terbayangku dan segala musyukku. Musyuk ini termasuk pada hadis musyuk. Mana dihamdulillah. Itu betul-betul tanah -betul. Allah. Itu orang yang dua betul-betul lillahi ta'ala. Tak dimukti, tak dimukti, tak dimukti, tak ada apa peringatan. Melainkan Allahi ta'ala. Bukan sebarang orang. Ha? Ah ini juga keluarga ini banyak keluar ini banyaklah masalah. Dan Tuhan Allah Ta'ala segitanya juga lah. Dengan keadaan dia tu. pokoknya kita kena selagi pihak bahkan ya. Kata persawangan itu Ya. ah ini kita kena jaga. Jadi itulah arji haji dari segi istilah syarah menuju kebaikullahi wa'ala haram untuk tujuan ibadat pada masa yang tertentu. Ini masa itu sudah terang. Jadi mulai daripada satu ibadah syawal hingga sejuruh sebelum subuh sebulu sehidat. Ya. Jadi kalau orang tu datang ke puluh-puluh hijau, orang dah habis Arafah, tak adalah hadiah lagi kita juga di Umrah lah. Ya, tak buat Umrah. Arti Umrah dari segi bahasa ialah berziah. Itu maknum Umrah, berziarah, Mengunjungi. Ya. Dari segi istilah syara, menziarahi Baitullah Haram hara untuk tujuan ibadat pada sebarang masa. Nah, Ada orang yang datang lepas kecil haji buat ibadah bahaya itu ialah haji dia nak makan umrah eh imam dan amalan umrah ini juga wajib wajib tak berhukum dengan haji semua dia itu dibuat pada masa itu bila masa itu? itu beza antara haji dengan umrah haji ada masa yang tertentu umrah sebarang masa dan di sana ada perbezaan lain lagi iaitu haji itu amalannya ada lebihlah. Yaitu seperti yang pertama sekali yang paling penting dengan badan haji. Di perang-arapah. Ah, kemudian amalan-amalan setelahnya. -amalan pergi kemuzalifah, ke mina, melontar jam Rasul Al-Qabah, melontar jam badan raya. Itu, itu, itu semua ada pada haji. Pada umrah tak ada. Umrah sama awak pergi awal niat ikhra, mau, pergi tawaf, sani, nah, bujukkul, adik. Itu apa? Syarihan haji. Atau amalan haji ini adalah syariat yang lama. Syariat yang terbahu. Ya. Sehingga pernah dikatakan dalam riwayat, <tuh> setiap Nabi pernah mengunjungi Kaabah. Setiap Nabi. Berapa Nabi? 120 dari Nabi. Termasuk Nabi Muhammad SAW nah, yang kata. Setiap Nabi pernah berkata mengunjungi Kaabah. Dan ada banyak tadi. Dan pernah riwayat kan, antara tawatan di Khabar antara ulama dengan agen Ismail dan Dr. Daud tu telah pokok-pokokuna disebut. Allahu a'lam. Ada cerita dia Jadi ini secara alamo. Kerana kita tahu Tabah Baitullah tu sudah ada Selama ada di muka bumi. Mulai dari ada di muka bumi itu kawasan Allah Ta'ala tetapkan kawasan itu. Kawasan narana. Kawasan aman. Kerana Allah Ta'ala bila menjadikan sesuatu, di, diberikan keistimewaan dari sesuatu itu. Nah, misalnya dijadikan manusia, diberikan keistimewaan manusia jadi Nabi dan Rasul. Dipelihara daripada dosa. Dijadikan orang-orang pilihan, ya. Ah, dijadikan makhluk makhluk yang lain dipilih, makhluk yang pertama malaikat, suci keadaannya. Kemudian makhluk manusia, kemudian makhluk jin. Ada segakat, segakat. Ya. Ah, dijadikan muka bumi ini kadang-kadang dipilih tempat-tempat yang suci, tempat yang utama. pertama sekali Ka'bah, bangun oleh Allah alam. Itu tempat yang paling suci di muka bumi. Ya dijadikan logam-logam, dibedil logam, logam dan gerak istimewa daripada yang lain. Jadi apa-apa makhluk tu ada yang istimewa di antara makhluk. Jadi muka bumi kita ini yang istimewa sekali, kawatan tinggi, kawatan tabak, baitullahil haram. Ya. Memang dikatakan ada di micamlah. lebih mulia maka siapa dinah Kebanyakan ulama berdasarkan dia balik dengan nyata Mekah lah. Kerana masa ada Ka Dan Ka'bah itu tempat yang paling kulit. Jadi dengan adanya Ka'bah oleh Allah yang di Mekah, adanya Tanah Haram, Kawasan, Kusi di Mekah jadi Mekah lebih asbar dari Madinah. Tetapi ada ulama ulamak mengatakan semudia mulia makhluk Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam ...Nabi Muhammad dimakamkan di Madinah. Ya tak? Kan? Ha, jadi kalau Nabi Muhammad dimakamkan di Madinah... ...tidak tak apa kita akan jadi semulia-mulia ke tempat kerana mengandungi... ...jaat yang makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia adalah Muhammad SAW. Jadi dengan mengandungi jahat makhluk yang paling mulia... ...terpulah. Lepas ini jadi lebih mulia, hakkan dari Mekah. Kerana Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Ka'bah. Surah Nabi Muhammad Rasul yang terakhir di dunia Allah Ta'ala Afzal Afzal Makhluk Lebih mulia dari Ka'bah dan Allah Jadi Madinah lebih mulia Berangga mengandungi jasa Nabi SAW Tapi dalam maknanya kan ada ulah keberangan-keberangan Yang terbayang di Mekah itu di tanah Arab 100 ribu Sedangkan terbayang di apa namanya di Madinah Seribu saja Ini 100 ribu 100 ribu dengan seribu jauh saja Kemudian tanah haram Ka'bah itu dari tanah haram Madinah, dengan tanah haram Tha'if dan larangan-larangan. Berbincanglah mereka apa yang menjadi dari Akhirnya keputusannya bahawa Mekah lebih afdal dari Madinah. Tetapi, kawasan ke Nabi lebih afdal hatta dari Ka'bah bagi Rasulullah alaihi wasallam. Lawatan Maqam. Ah, dan mendapatkan tempat satu dua sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah perbincangan ulama tentang kelebihan tempat-tempat itu, ya jadi kita kalau masuk muka ni orang Abiyah Hadid ni dia ngaca muka ingatlah bila nak pakai kawasan naram sekarang dia punya gerbang ada gerbang dia tu kita masuk kalau biasa ni tak terlapai betul-betul tidak ada gerbang di situ gerbang utar boleh apa haram Allah ta'ala katilah tempatnya haram dan haram masuk ke itu bukan haram kita ingatlah bila kita masuk itu kita masuk kawasan larangan Allah macam kita masuk kawasan raja dan protek tepulih suatu peraturan-peraturan Kita ingat kita ini masuk ke tempat raja dari segala raja yang Allah Ta'ala pilih sebab kita kawasan raja. Tempat kita bermohon, tempat kita meminta, tempat kita apa semua itu berapa. Kalau ya Allah Ta'ala kata, banang, masuk, amanlah, dan al Ini kalau kita dan hari ini, cuma kita tidak rasakan kutus kita. kita, kita, kita, kita, kita, kita. Kita bukan perasaan-perasaan yang boleh mendatangkan untuk kerana tempat-tempat itu tempat itu boleh doa kepada Allah Taala minta kepada Allah Subhanahu wa Ta taala dan sebagainya. Jadi yang tadi pernah mengunjungi tak. Itu yang saya nak katakan tadi kata apa itu banyak tak? Banyak tak? Sebenarnya ada manusia, kawasan seperti dia ada. Kebenaran Allah Al Subhanahu Wa Taala. Setelah menjadi Allah Al Subhanahu Wa Taala, sudah menjadi kitab ibadat. Ya? Nah, jadi malaikat hujung sana. Oleh hadis itu katanya nabi Adam as dia diurus dari tuan. Merayau-rayau ke tempat-tempat mana dalam dunia ni Ada riwayat mengatakan nabi Adam tu tuan pernah pergi tuan di tempat di bawah bumi India. Ada riwayat. Dan sejauh mana dia tuan? Akhirnya mereka bertemu Di padang Arafah Di padang Arafah Mereka berdoa di sana Dan ditabur oleh Allah Ta'ala Doa mereka di sana Dan sekarang Allah Ta'ala uh, Lepas itu Allah Ta'ala suruh mereka Masuk peka Buat tawaf Di tempat suci di sana Dan tak pun di sana Al-Azulah itu kita cari Al-Hadis Setelah Arafah kita tawaf Maknanya amalan yang kedua Lepas Arafah tawaf haji. Oh, sahabat itu ada riwayat mengatakan bahawa sebelum binaan Ibrahim alaihissalam, kapal itu merupakan busur bukit kecil daripada batu-batu merah batu-batu kerikil merah bukit Si, apa seluruh riwayat ketika kemudian. Bila Allah Taala Nabi Ibrahim Ta Alaihissalam di Nabi, Ibrahim, Allah Taala beri isyarat tunjuk kepada Nabi Ibrahim kawasan inilah kamu benda, yaitu diletakkan semacam naungan awan di atas gusset itu, itu kawasannya. Jadi tinggikan bangunannya, jadi Nabi Ibrahim itu meninggi kawasan tapak, Ka Ka tapak tidak, ada. yang di kawasan sudah. Dan daripada mati itulah dinamakan Ka'bah. Kerana Ka'bah itu maknanya bergusur. Bergusur. Sesuatu yang bergusur. Ini sebut muka'ah. Ka'bah. Ini Ka'bah. Ini, ini. ini ada satu buku. Di sana ada dua buku. Di sini. Di sini. Asal makna Ka'bah itu sesuatu yang berbentuk. Di Allah Taala. من ركنت ترى كده واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا واطبع علينا إنك أنت الجواد الرحيم Wahid yang Rafaun ingat ketika Ibrahim merfahul kawat. Wahid yang Rafaun Ibrahim merfahul kawat. Ingat ketika Ibrahim meninggikan al kawat. Kawat mananya tiap-tiap. Nah, jadi batu-batu itu dijadikan jadikan susun satu-satu tinggi kan? Nah, ingat Syaikh Muhammad. Ceritakan Cerita kepada umatmu, ceritakan kepada orang yang datang kemudian. Ketika Ibrahim meninggikan tiang-tiang minal baik dan rumah itu. Jadi Ka'bah. Dari Ismail. Dia sama anaknya Ismail. Jadi berdua mereka, dua orang kerja meninggikan bangunan Ka'bah. Menyusun batu-batu dijadikan bagi. Pertimbanganannya kita lihat sekarang ni, tapi sekarang sekarangnya adalah untuk baikkan itu dari sejarahnya ini sejarah keabadiannya. Wah, dari ha? sejarah. Wah, Ismail bersama anaknya berdua orang ini membina. Apa kata mereka oh, rabb dan takqabblinna inna ka antasami allah. Ya Tuhan kami terimalah perbuatan kami ini yang ini meninggi sampai menang sabab bahuasai tuhlah meninggi sampai tuhlah. Terima lah. Inna sahantat kami al-halim sesungguhnya kau maham dengak lagi maham da'ud. Rabbana wajahalna muslimai ni lah. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini muslimai. Orang yang benar-benar Islam kepada kami. Yang ini diminta, mereka meminta supaya tetap atas dasar Islam. Mereka bukanlah Islam, mereka bukan Islam. Mereka bukanlah Ya, mereka, Nabi Ibrahim, Nabi. Tapi mereka ini berdoa untuk minta penetapah katana wa ja'alna muslima inilah. Jadikanlah kami betul-betul islam sepatamu. Wa min buriyatina dan dari zuriyat kami, dari keturunan kami, biarlah ada umat dan muslim adalah satu umat yang islam untukmu. Nah, jadi, kita tengok ini eh, dari segi sejap. Ini yang kata-kata Ibrahim Alim. Dengan anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ni diterima oleh semua ahli kita. Yahudi terima Ibrahim sebagai Nabi. Nasrani pun kata Ibrahim Nasrani. Semua terima Ibrahim dan semua cantik Ibrahim. Tak berteringsahlah Yahudi dan Nasrani tentang Ibrahim. Ini Allah Ta'ala telah kata Ibrahim, inilah bukti sebenar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, inilah bukti sebenar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada al Nabi yang oleh Allah subhanahu wa taala kepada semua umat manusia. Kenapa kamu, hai ahli kitab yahudi dan nasrani, tak memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa anda lah, berkata sedangkan Muhammad yang hidup dalam sejarah Ibrahim? Ah, itu. dia. Dari itu dikatakan kata Rasulullah, kita bukan daripada satu Allah di muka dan satu beratik benarlah pembinaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ikutkan sejarah Ibrahim dengan kata Allah, sedangkan Ibrahim itu berlatih itu lepas mereka, Nabi pembinaan dia. Tapi Allah Taala mengaitkan Ibrahim dengan Mekah di bawah istilahnya yang kedua ditakdirkan dia beristirahat di sana ada hal pelaku bawah kekapal jadi menghidupkan syariat kapal betul. Dan ini jadi berpis. Kalau Ibrahim tidak datang ke Baitullah pun, Baitullah tetap ada. Itulah, tempat itu ada tempat berpisah. Dan Nabi Muhammad yang akan menghidupkannya, dan akan... Tetapi, nah, Al-Uqitab ini nanti kata, ini cerita Muhammad saja tak ada kena-kena dengan Nabi lain, tak ada hubungan, tak ada cerita langsung, ini tak betul, tak tidak apa-apa ini. Allah s.a. Ka Allah kaitkan dengan Ibrahim. Ah. Jadi hujjah, itu nanti alasan. Jangan tahu untuk kita, kalau itu Allah Taala memberikan alasan-alasan bukti-bukti hujah-bukti yang cukup di muka bumi tentang kebenaran agama Allah tapi banyak manusia tak boleh. Allah tu lah ha. itu. Dikaitkan dengan Ibrahim. Keputian so, Alhamdulillah Ibrahim ni pula tak yang menafikah. Sampai mereka semua nak rumput Ibrahim jadi Nabi Ibrahim. Orang Yahudi kata Ibrahim Mahudi. Nasradi kata Ibrahim Mahud. Allah Ta'ala kata Ibrahim hadir sebelum ada Yahudi, sebelum ada Nasradi, sebelumnya Al-Qur, sebelum Yisroh, sebelum Yisroh. Jangan kamu nak kaitkan benda dengan cerita-cerita kau eh, <tid'> <tid ruang komunibat. unga UNchinara> orang salah. Ah. Ibrahim annibal musliman wa makanana minal musyrikin. Ibrahim yang kepada kebenaran orang Islam dia termasuk dalam golongan orang beriman. Jadi Ibrahim berjuang. Ibrahim terang ada nah sebab hubungan dengan Ibrahim kuat dan Allah Taala jadikan Nabi Muhammad turun dari Ibrahim dari Ismail. Itu tak boleh, Allah boleh. Jadi itu sebab ya Allah Ta'ala rintahkan Ibrahim ini. Ini rindakan ke Abang. Dan Ibrahim berdoa Rabbana wajah amal muslima inilah. Jadi kalau kami berdua ini, itulah betul kerana itu. Maknanya janganlah ubahkan ke keadaan kami. Biarlah kami tetap atau setelah kami. Wa min zuriyat sidah. Dan dari zuriyat kami... Umat Tentulim Adalah. Biarlah ada satu umat yang islam. Jadi sekarang ni, Zuliyah Ibrahim yang islam, ialah orang-orang Arab Keturunan Khorez yang islam. Mereka itulah Zuriat Ibrahim yang islam. Sedang Zuliyah Ibrahim yang lain, habis itu 4 tahun. Yahudi. Itu Zuliyah Ibrahim. Sebab Yahudi ni semuanya dari anak keturunan Ya'kub, Isha'il, 12 orang. 12 orang. Jadi keturunan Ismail yang memadan menerima dari Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah taala, kami dah tinggi kabar bangunan Ka'bah ya Allah, kami dah tahu di tempat-tempat yang -tempat, tempat tinggi, tempat baik, tempat pilihan-Mu wa arina badatikana. Wa arina badatikana. Tunjukkanlah kami manasib kami. Apa macam kami nak buat taubat ni? Apa ibadah yang katakan ibu? Jadi Allah Taala pun suruh aqiro. Baik kia di tak, i na walati bina warukai Sucikan tempat itu, Rumah itu, sucikan. Kita wuduklah kita sucikan tempat, itu. jangan dinodai, jangan dikotori. Macam mana yang sucikan tempat itu? Jangan buat ibadah orang-orang. Jangan buat ibadah taktul. Jangan buat ibadah yang tak dikarenakan. Tafkirah baik dia. Percihkan tempat itu. Lapangkan tempat itu. Sucihkan tempat itu. Itu apa ya? Lepang ini orang, orang yang nak tahu. Nah. Jadi untuk tawak, putih.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 Menurutnya, Ka'bah di, eh, ka di, di, di bawah Tullah. Eh. Ka'bah di bawah Tullah dibekah. Ini Ka'bah berbentangan dengan bintu langit. Di ya, atas. Nah. Dan di atas lagi, aras ayam subhanahu wa sallam. Di ya, alam yang tinggi. Di ya, alam yang raya. Di kiri alas inilah. Berkiri ke malaikat. Setiap saat, setiap mata, memuji kemudahan dan kawangan Allah subhanahu wa sallam. Sesal malai kata hati, namun awal arsyusabihuna bihati Rabbihim. Kalihat malai kata malai kan dibilang bilang aja, dibilang aja mahal suruh bayar pada tarikh. Nanti kalau tu suruh juga, kata malai kata hati, namun awal arsyusabihuna bihati Rabbihim. Bertakbir muziy tuhan. Ah, sesal malai kata hati, namun awal arsyusabihuna bihati jadi malah isyak tawar saja kan? Kita boleh sampai ada. Kita atas isyak apanya atas isyak tawar. Pertentangan. Tapi tulangnya apa? Suhanallah. Abang taklah jadikan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ingatkan kebesaran tak dengan empat ini. Siap empat ini, empat ini. Yang besar. Haa. Jadi kita dapatkan sesuatu kedampaklah. Tentang-tentangnya dunia. Alhamdulillah. Jadi Nabi Ibrahim itu orangnya mana sih kita tuju kami mana sih kami apa kami kami nak buat apa salah tu tuju ke tawa? Nanti kalau sebulan ada pakai, ah fungsi apa kita mesti maji sampai mesti maji pergi Araba pergi Muzdalifah, buntar jam berapa jam berapa tu? Ada cara macam itu kan? Kebetulan Nabi Ibrahim itu. Ya, Maksudnya nah, diberitakan oleh Allah Ta'ala Di uji oleh Allah Ta'ala kesediahan ini Supaya ditunggu dia berkhutbah anak Datang ke beli sini nak mengacau nah, itu Allah Nabi Al Ibrahim Rejaf itu ya, dia nah, tidak nah, di di Ya jadi orang itu Rejaf itu rupa orang yang sayap Jangan buat ini sekarang tak betul Kenapa nak buat ni. Ah, jadi dia rejaf pula jangan ada berat-berat Kita akan cakap Ya Jadi saya lupa Hubungannya dengan Sejarah itu sebab itu Nabi Muhammad s.a.w. dalam ditanya ambil manasik kamu dari dari aku jangan menangani apa itu apa itu kamu buat. sebab ini nanti ambil daripada ya? sejarah Allah ta'ala akan tunjukkan amalan seorang Nabi Ibrahim kalau Nabi Ibrahim bohong pada Allah wa arina tunjukkan kami manasik kami apa yang kami nak buat Allah ta'ala pun tunjukkan kepada Nabi Ibrahim apa yang kami buat wa subah alayna Taubatlah atas kami. Kami nakkan taubat, dan ampun. Allah Ta'ala jadikan siapa yang pergi haji ke Baitulullah, se sebetul hajinya ikut rolaman yang diakulkan, lepas tu lagi dosa-dosa ini seperti bawa anak atau lahir ke ibu-ibu. Tak ada dosa, berhenti. Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau Nabi Ibrahim minta taubat, Allah Ta'ala kataku taubat atas mudah atas siapa-siapa yang buat pekerjaan. Kamu ini yang baik ini, datang Nabi Acapu, memang Nabi Acapu Allah Ta'ala ditobarkan situ, dan semua orang tidak coba, itu pula. Ya, itu sebab kita pun tempat-tempat kepada Allah Ta'ala wa ta'ala. Jadi itu syariat sama. Syariat dari zaman-zaman. Nabi Ibrahim pernah bangunkan Ka'bah, pergi ke tangan Ka'bah. Ini Allah Ta'ala kata, serukan di kalangan manusia, kerjakan haji. Jadi itu namanya syariat lama. Dan kemudian syariat ini, berdasarkan sulian, rosak, rosak. Sebab, Nabi Peralus, tak lama dia tak Kemudian anaknya Ismail pun tak lama menyiarkan uang di Peralus. Lepas Nabi Ismail ni. Tak ada Nabi yang diutuh oleh Allah Ta'ala orang Mekah. Tak ada. Orang Mekah, orang Madinah, orang Kauh tak, tak dapat Nabi. Maksudnya mereka itu masih kosong pada Nabi. Dan Nabi-Nabi semua ada di kawasan di mana-mana. Ramai Nabi bagi Iqraim. Tapi untuk bagi Iqraim orang Arab tak terima Nabi. Dalam sejarah orang Arab, orang Arab pernah terima Nabi sebelum bagi Iqraim. Ya? Tapi di Arab pun Arab sejatan. Nabi Nuh Ya, itu, itu secara Arab Araf tidak Nabi Hu, Nabi Salom. Ini diutus dari kaum Ad, kaum Kamu. Ini orang Araf Furman. Sebab keturunan Ibrahim Arab Furman, Araf Furman. Keturunan Nabi Muhammad SAW. Araf Furman ini tak ada apa-apa yang diutus pada mereka. Serpai Semayalah itu. Tak ada, tak ada juga. Kusuh. Ha, itu mereka mula rosak dalam bu'alubahmu ni. Mulalah anak-anak yang tidak terap datang masuk ke dalam mereka itu. Jadi mereka akhirnya dihumbar berhala. Dia tak akan patut-patut berhala tak berada di Allah. Ha. Macam mana mereka dapat dapatnya? Sebab mereka ni pergi mana-mana tengok ada orang sebab berhala. Bawa berhala je. Jadi dia punya uramah ikut suka di dalam. Cukup pikiran dia. Dan berhalau macam-macam pula dibuatnya, diperbautannya, dicampikannya, ada yang berimas, ada yang berperak, ada yang berbasuh. Oh, ah, tahu. Terus tak? Tapi bapak bapak buat saya resmi lah. Saya ikut perang-perang. Orang Arab zaman jahili ada yang nampak api. Itu cilu Parsi. Dia cilu orang Parsi. Ada yang nampak berhalau. kebanyakan. Ada juga yang tak kuali. Kristian. Banyak. Bapak-bapak-bapak. Dan dia Yahudi. Jadi macam mana sebab? Dalam asy-syukur. Allah Taala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berciada-ada. Jadi syariat rusak kan satu macam dulu. Tapi syariat haji ni walaupun rusak kufur. Jadi buat dalam keadaan rusak. Bila Allah Taala perintahkan Nabi Ibrahim alim bin Nazil dengan haji Hei Ibrahim, seluruhkan manusia mengerjakan haji. Setelah tadi Nabi bait ta'ala rabbana taqabbal minna innaka antal alim rabbana jahannam jaimin hilal wa min duriyyatina wa qad tubtlima jalna wa arina mana ya tuhan kami tunjukkan kami manasik apa yang kamu mesti buat ini dan cobalah atas kami dan uh, kau kala yang maha diberi cobalah sama mengaji. Maaf ya Allah Ta'ala pun kata kepada Nabi Ibrahim, Sucikan tempat ini untuk orang Tawang, Orang Etika, Orang Semayah, Abu S.W.T. Dan Wa'idun fitnah. Serukan kata-kata takut-kata. Takut, takut, takut. nah, Allah Ta'ala beritahu. Serukan. Panggil. Wa'idun fitnah. Menurut ceritanya Nabi Ibrahim berkata Tanya kepada Allah, Ya Allah, Aku nak suruh ini pada jalan. Orang tak dia tak petang dengan Begitu keren untang-untung untang, tak ada sempur. Nak merupakan jalan. Biasa itu yang dia tak merupakan. Allah Ta'ala tak tentu serupan. Dan aku akan sampai. Ada riwayat. Nabi Muhammad A'id kata lebih baik. Naik, jumpa Jadi dulu. Dia pun berdirulah. Ya Allah. Hajdu baik Allah. Bahai Allah, cindutilah rumah Allah. Allah suka bawa dia akan berdirulah. Dari jatah-jatah juga, dia nampak, bukan apa-apa. Tidak ada, jadi lah. Tidak ada, jadi lah. Tidak ada, jadi lah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak sudah dekatlah. Jadi dia sebut Allahu Akbar dan jadi awak itu mula faham ni. Ada anai apa dia tu eh jemah datanglah hutan. Ya. Jadi jangan kena. Ada apa? Tak boleh tak apa baik itu dengan Allah. Tapi tu waktu itu dia buat macam ni pray. Ya Allah, aku dengan. Eh apa Allah kutuni rumah. Dan apa Allah sampaikan? Ah Allah Taala kata dulu jangan buat baik. Dan Allah Ta'ala pilih dari umat manusia ini yang akan pergi ke Zakatulullah. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman sampai lahal kiamat. Semua tidak ada dalam senara yang Allah Ta'ala akan seru. Allah Ta'ala dapat diri. Tidak ada senara jemputan. Semua jemputan boleh tahu tahu berapa itu. Yang nak dijemputkan nah, tak ada yang diketahkan. Yang boleh cukup tidak minta ya? lagi jemput. Awak minta tahu awak nak nyebut. Tidak? kita jadi ketika datang tadi kita telah kembali kepada Allah. Labbaik lillahi rabbil alamin. Innal hamda wan'amata lillahi wa salatuhi wasalam. Labbaik Allah. Aku takut kalau insyaallah itu labbaik. Orang Arab dipanggil dia sudah labbaik datang. Dan seperti itu waktu kita dengar alu kita sudah -jauh, berharap best-best. Best itu maknanya adalah best-best. Nah, aku sambut, seru Allah. Sambut, seru Allah. Sambut, seru Allah. Sambut, seru Itu seru Allah Nabi Ibrahim. Jadi, bila Allah Ta'ala suruh, suruh Nabi Ibrahim, seru Nabi Ibrahim itu, seru Allah Ta'ala menyampaikan dari sejak zaman itu, orang tidak betul-betul mengunjungi Ka'bah ka B.M. Pakai-kaitan kita hari ini dan pakai ka'idah. Allah Subhanahu wa taala Allahu apa? Cuma Allah taala tadi sebab. Dia ciptakan sebab. Dan Al-Quran juga telah katakan yaa aamana li kulli sabab. Kami jadikan bagi tiap-tiap tamijad, satu benda sebab. Apa sebab? Kita tengok sebab. Allah Taala dah jadikan setiap apa baikullah ni di muka bumi ni untuk dihuni oleh manusia. Zaman Adam, zaman Noah, zaman Ibrahim, zaman apa, kita tak termasuk. Kita tak terkenal. Kita ke apa-apa kita tak terkenal. Allah SWT mahu perkenalkan Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim ni panggil Abu'l-Ambiyah. Bapak pada Nabi. Semua Nabi selepas dia, semua zuriat Ibrahim. Tak ada lain. Semua Nabi selepas Ibrahim, semua zuriat Ibrahim termasuk Nabi Ibrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Engkau, hai Ibrahim, kena makmur dan tak mbak. Kena buat sesuatu. Nah, di sana itu belakangnya. Tawin dengan sekitarah. Ta Kita berjaya dengan Allah Ta'ala e, sekitarah bapak. Dijadangkan tawin dengan setiajar, bapak anak. Bermin al-Bahitnya, sahabat sekitarah pada bapak anak. Melakulah pergisiran antara dua orang itu. Ini dia satu-satunya. Ini semua beriswa. Dimintalah supaya hadiah menjauhkan. Si Sarang tak senanglah duduk dengan hadiah. Nah, Jadi Nabi Rahimah itu baiklah menjauhkan. Mana nak pergi?